Boa tarde, pessoal. Vamos para mais cinco minutos na estrada comigo. Hoje, sexta-feira, final de semana despontando. E a pauta no Pod Pod é cinema. E os zumbis invadiram o Pod Pod de hoje. que eu vou falar hoje é um filme relativamente recente, saiu dos cinemas há pouco, recebi o Blu-ray essa semana da Amazon. E o filme se chama Guerra Mundial Z, World War Z, no original, estrelando Brad Pitt e sei lá mais quem. Começo dizendo que o filme é excelente, tem uma pegada bem bacana, e os pontos em que ele acerta é exatamente o fato de que a história não é sobre zumbis. Vamos e viemos. Não dá para contar uma história sobre os zumbis. Muitas vezes que tentaram fazer isso, só deu merda. Pega, por exemplo, aquela aquele crepúsculo com zumbis, que é sangue quente. Um lixo. Tanto o livro quanto o filme são uma bela de uma porcaria. Não dá para contar uma história sobre os zumbis. Você pode até, eventualmente, contar uma história sobre quem foi o zumbi. Ou da forma como eu gosto, que é usar o zumbi ou praga dos zumbis ou invasão dos zumbis, o que quer que seja e usar como pano de fundo para contar a história de uma pessoa, a história de um grupo ou nesse caso da, da Guerra Mundial Z a história sobre como essa doença, essa essa, essa zumbificação ainda problema com o vírus e tal, tomou conta da, da humanidade e esse pano de fundo serve para contar a história do personagem do Brad Pitt, o Gary que vai viajar por várias partes do mundo tentando descobrir uma eventual cura para a infestação zumbi e é a história dele em busca da cura para poder voltar a ficar com a família. O filme tem vários acertos. Ele é um filme bem rápido, é bem cinematográfico, bem moderno, estilo de contar a história. Ele perde mais ou menos uns três minutos apresentando o Gary e a família dele e funcionam esses três minutos, você se apega aos personagens e depois logo começa a correria. Zumbi chegando, vamos escapar dos zumbis, nada daqueles zumbis homerianos, zumbi lentinho, vindo devagar e tal, que é zumbi a la Zack Snyder mesmo, zumbi rápido, zumbi correndo e dali para frente, até quase o final do filme é assim, correria e viajar pelo mundo tentando encontrar uma cura para os zumbis. Nessa viagem ele passa pela Coreia do Sul, que tem uma cena muito legal em que ele conversa com um prisioneiro e o prisioneiro conta é, como que eles conseguiram deter a epidemia de zumbis na Coreia do Norte essa parte eu achei bem bizarra mas enfim passa pela Coreia do Sul, passa por Israel, passa por pela Inglaterra, se não me engano, país de Gales e é ali que o filme vai vai se encerrar, em que tem a parte do filme que na verdade eu mais gostei, me lembrou muito assim tipo um videogame de suspense que você tem que, que ser discreto, a parte Stalker mesmo, por exemplo, The Last of Us, você tem que ir devagarzinho, quieto e surpreender os zumbis para poder matar eles sem despertar, sem chamar atenção. Achei muito legal essa parte, uma parte que me agradou bastante de ver. Pois encerra o filme o final, ele ele deixa um pouquinho de abertura ainda, né? depende para uma continuação e tal. Eu até acho que valeria a pena fazer se fosse nesse tom, nesse mesmo tom de filme. E então fica aí a minha recomendação para sexta-feira. Quem conseguir assistir, assista em vídeo. Quem assistiu no cinema vai lembrar de como é que foi a experiência. Um baita filme de zumbi. Fica na no mesmo no mesmo nível do, do Madrugada dos Mortes do Zack Snyder, que para mim é até hoje o melhor filme de zumbis que foi feito. Muito legal. Legal, muito bacana. Então fica aí a recomendação. Chegando aqui o trabalho, deixo para todo mundo um abraço, um beijo, bom final de semana. Tchau, tchau.